ens explicarà unes coses molt maques, que ens explicarà coses que podem anar-hi, coses que sempre són interessants. Però, esperem, primer la presentarem. Tenim aquí a Mireia Bonilla. Mireia Bonilla és la regidora de cultura de Pals. Per tant, el que anem a parlar és de Pals. Pals és al costat de Palafrugell, moltes persones de Palafrugell. Tenen parents a pals, molts de pals en tenen per a florir. Per tant, avui anem a parlar d'una actuació a pals. Mireia, benvinguda, eh? Hola, bona, bon, bon dia. Gràcies. Bon dia, bon dia, bona, bona, dia tarda, bona, bona tarda, tarda, tarda igual, que sí. el que sigui. Eh? que l'escolti, eh? que l'escolti. Gràcies Mireia, per convidar-me. No, escolta'm, és que jo crec que és el millor que podem fer. Una persona que està dins de la cultura i que ens explicarà alguna molt interessant. Què ens explicaràs en principi? No et preocupis, jo et faré moltes preguntes, però som -hi. En principi suposo que m'has fet venir perquè et parli de la nit de les espelmes que fem a Pals i és la quarta vegada que la fem. I de fet em fa molt contenta que m'hagis convidat a venir aquí per parlar d'una activitat tan bonica com aquesta. És que ho és, eh? A més, jo he cregut que era ella que ho que explicar perquè és fantàstica la festa. És meravellosa, però meravellosa, no dic en broma. L'únic que necessitem és el temps bo. Això sí. De fet, De fet penso que el que em fa patir més cada any és, és el temps, perquè de fet, eh, amb espelmes, només que faci una miqueta de ventet, que ja sabem que la Costa Brava i a Pals en concret eh, costa molt que no n'hi hagi gens, doncs és, és, és un problema. Per tant, creuem els dits perquè, perquè el temps sigui el que el que ha de ser i que es pugui fer l'activitat, doncs, el millor possible. Mireia, me'n recordo d'una cosa, de l'any passat, que hi va fer molt de vent, i tothom ajudava a encendre les espelmes, s'anaven apagant i s'anaven encenent. Anaven apagant i s'anaven encenent. Bé, de fet, una de les coses bones... De fet, l'any passat va fer una mica de canvi, no? Fa dos anys va fer molt i molt i molt de vent, l'any passat no en feia sí. tant. Sí però el bonic de, de l'any passat va ser que la gent eh, va venir d'hora, va començar a encendre espelmes eh, juntament amb els organitzadors, i van estar pendents tota l'estona que no hi hagués ni una de pagada, amb la qual cosa jo crec que aquesta activitat el que fa és doncs, fer la gent partícip de l'activitat sí. i que se la sentin una mica també, també seva. És que se sentien feliços de poder ajudar, en cert mòbil. Eh? Explica una mica per la persona que no ha vist aquesta, aquesta festa, perquè no deixa de ser una festa, digue'm una mica alhora o perquè no es pensin que és tot el dia eh? diem les coses ho diem més que res perquè hi ha coses que diu sí, ja ho sé, però no saben exactament el què doncs, uh, a veure, a veure, a veure, aquest any la festa de les, la nit de les espelmes és el dia 27 de juliol és a partir de les dos quarts de deu del vespre i fins les dotze de la nit mm -hmm que de fet són unes quantes hores. Eh? Per què? Per què busqueu aquesta hora? <laughs> Perquè de fet l'activitat, uh, pels que no la coneguin, doncs l'activitat és uh, que il·luminem el, el nucli antic de, de pals amb espelmes. Només només, només amb espelmes. I intentem que sigui només amb espelmes. Uh, també a vegades tenim algunes torxes així que, que utilitzem també papasebre per, per il·luminar racons més foscos i actuacions, però es tracta de que les pedres magnífiques que hi ha en el nucli antic de Palt doncs, quedin només il·luminades per la llum de les espelmes. Amb la qual cosa, si volem llum d'espelmes, hem d'esperar de, de, de doncs que la llum natural del sol se'n vagi, que tot quedi fosc i les espelmes doncs, il·luminin aquest magnífic nucli antic, aquesta, aquest racó històric que tenim a pals. Bé, però no és només les parets, no, és que per on van aquestes espelmes? Digueu-ho, digue De fet, les espelmes majoritàriament van al terra. Ah, per això ho dic, eh? Majorment... De fet, és com si ens guiessin el pas no? a tots els, els carrerons que hi ha eh, a la part més alta del, del nostre municipi. Doncs, eh, es col·loquen espelmes, bàsicament, en els carrers que hi ha en aquesta part antiga, al terra, a banda i banda, per il·luminar doncs diguéssim el pas de la, el pas de la gent. Però no és només això. No? perquè il·luminem el terra, que és on hi hauria, de fet, més espelmes, però també il·luminem balcons i racons doncs, I preciosos finestres. que hi hagi, i finestres, i... I reixes. Reixes. Sí. I, a més a més, hi ha una, un disseny artístic, doncs, per part de, de gent de l'Ajuntament, sobretot de, de l'Esther, que és potser qui té les idees més clares en aquest sentit, de fer unes figures, totes eh, doncs, dissenyades en les espelmes, quan s'il·luminen doncs, pots veure, per exemple, un segador d'arròs, o pots veure un símbol de la pau. O, o una clau de sol. O una clau de sol. O aquest any, deixem-ho dir, uh, serà el tema, hem triat que fos una temàtica, que sigui el mar. Per tant, aquest any, en principi, la majoria de figures que es facin doncs, seran al voltant d'això, del mar. Si trobem un dofí o si trobem una medusa o un cavallet de mar o no el que sigui sí. qui vulgui que vingui a veure-ho i sabrà quines figures posem doncs serà sobre el mar i quan es comença amb aquesta festa? perquè no es pot fer el... només 24 hores abans de fet, de fet sí de fet eh? s'ha d'esperar de, de, de, però... de fet les espelmes als carrers es poden posar es posen al mateix dia doncs es comença a les 8 del matí i fins a l'hora de començar es van posant les espelmes pel carrer i el que s'intenta a vegades fer una mica abans és algun, alguna figura, però no ho podem fer perquè si no ocupem tots els carrers. Llavors no podem tallar la circulació tantes hores. També m'agradaria que els expliquessis una miqueta perquè posar totes les espelmes no és fàcil, eh? No, no és gens fàcil. Gens fàcil, eh? Perquè més és tot un muntatge, perquè les espelmes, aquelles espelmetes petites, metàl·liques, no? rodonetes i petitetes, que es posen dins un recipient que és d'un plàstic... Com un vas, com un beset. com un beset, d'un plàstic beset? molt gruixut, que de fet una altra idea és a la llarga poder-ho fer en vidre, perquè és molt més sostenible que no pas el plàstic, tot i que intentem reciclar-lo. Clar, s'han de col·locar les espelmes dins el beset, el beset al carrer o fent la figura, llavors encendre-les totes, per tant és una feina complicada. I fins fa un moment parlàvem d'això, que en els llocs en pendent, quan l'espelme es va acabant, la cera es bolca, amb la qual a dins el potet s'intenta posar en el lloc en desnivell doncs alguna mica, cosa sí. que ho estabilitzi. Sorra o en aquest any pensàvem en posar-hi arròs. Que anava ah, una mica més estètica amb el color bé. blanc, que no passa amb la sorra que sembla una mica més bruta. Ja, que no es veu Perquè tampoc es veu, en realitat tampoc es veu, eh? Perquè l'any passat també vaig col·laborar-hi, anar posant l'espalmeta sí. dins i tot això, però és molt curiós. I a més hi ha moltíssima gent que hi participa, també. De fet, la cosa més positiva de l'any passat va ser la quantitat de gent del poble no? doncs sí. que hi va col·laborar, a part després de la gent que venia a visitar i que ajudava a encendre, però la, la gent del poble que va estar-se hores allà posant les espelmes, col·locant-les bé, i pendent de que tot estigués perfecte per començar. Jo crec que el, aquest esperit no? de, de fer poble, de, sí. de fer-ho entre tots, doncs és el que ajuda que una activitat tingui èxit, també. No, però a més és molt curiosa eh? perquè me'n recordo que l'any passat hi havia criatures, eh? que no eren grans, més que tot els els moltíssim. Per Anaven, nosaltres podem posar les pèlmes, sí, pots... o pots agafar el baset, si sí, agafa el baset. Tothom volia col·laborar. -hi. De fet, això... ja a sí, primera hora. Sí, de fet això ens han en am a donar els primers dos anys, que la gent tenia moltes ganes de col·laborar. Sí, sí. Amb la qual cosa vam pensar doncs, que era una bona opció obrir-ho, doncs, perquè els nens mateixos doncs, els feien sí. molta il·lusió encendre l'espelma, col·locar l'espelma sí. dins el gotet. Sí. I llavors, jo crec que això és el bonic també d'una activitat. A part que sigui l'activitat bonica en si mateixa, doncs una mica l'esperit de poble no?, i de gent que hi col·labora. Jo podria dir-li, però dir-los a tots, que una vegada el cel ja està fosc, veure el poble d'aquella manera és un somni. Sí. És un somni, no? És veritat. Malgrat hi ha moltíssimes persones que venen, moltíssimes, però és que és preciós. A més, la gent ho protegeix. No veus ningú que trepitgi res. Al contrari, si una cosa, una, només un espelme estigui apagada, et demanen, per favor, deixi'm alguna per a descendre. Ha, ha sigut molt curiós això que, això que expliques amb aquesta activitat. A vegades et trobes que no, que no hi ha, no, no. que falta una mica de respecte. El que sí que sí, fa sí. aquesta activitat, des del no. moment zero la gent se la va sentir com una cosa molt seva i que doncs s'havia de respectar suposo que també és l'ambient, no? Aquesta atmosfera tan sí tan, tan maca, no? tan sobria i que la, i la gent doncs, té moltes ganes que sortir bé i que tot estigui preciós i jo crec que, que el poble de Pals ja és preciós en si mateix, doncs aquesta activitat hi encaixa a la perfecció i ajuda doncs, a, això, a potenciar doncs, tot un patrimoni que tenim cultural, no? arquitectònic i que, que, i, que, i que ajuda, perquè no és només les espelmes, sinó és tot el que ...ho volta també les actuacions que hi ha, no? Sí, perquè una dit. cosa és la música que hi pot haver-hi. Ara ens explicarà què és el que hi ha, perquè, a veure, és viu tot. Les espelmes estan en allà, però després hi ha música, hi ha moltes coses. Ara, va, som-hi. Sí, mira hi, ha, ja. hi ha moltes coses. Jo crec que també és aquesta combinació que deiem. no? Sí. Jo ho deia, és una activitat per mi cultural, no? Per això també ho estic explicant com a regidora de cultura, que evidentment doncs, lliga això al patrimoni que arquitectònic sí, que, que, sí. que tenim... Doncs, amb, amb una sèrie d'activitats que, que hi encaixen a la perfecció. Una és aquesta llum sòbria doncs, de les espelmes i l'altra són les actuacions que també intenten seguir una mica aquesta línia. No? S'han intentat anar variant una mica al llarg d'aquests tres anys anteriors, ja i. Llarg, però tenim una, una actuació magnífica, deixem-ho dir, de, de dues noies de pals, que són a més brillants en el que fan, que són l'Hemmestraton, el piano, no? i la Laura Coll amb aquella veu magnífica que té, que a més a més està estudiant dues, al liceu, s'ajunten sí. les dues i allò és un escàndol, i a mi em sembla que, que a més a més elles ho fan com una col·laboració envers el seu municipi, que també s'ha de reconèixer Clar. i a mi em fa molta il·lusió que, que, que repeteixin una altra vegada És que ja ho tots, eh? Jo, jo crec que sí que ho espera la gent, que sí. i que a més a més és que és fantàstic, i a més a més en aquell lloc on ho fan, no? que és al peu de les escales de l'església, que jo crec que és l'atmosfera ideal perquè elles puguin fer la seva actuació això ho tenim lligat també amb un espectacle de dansa a la Torre de les Hores, que és un altre lloc doncs, impressionant del, del poble, i la dansa en aquell entorn doncs, hi encaixa molt i molt bé. I dues actuacions més, que serien una actuació de jazz, que aquest any seria Cala Pruna, com no, diré un altre espai magnífic i meravellós que tenim allà. De fet, tenien els tres, no? Tenim l'Església, la Torre, Cala Pruna, i una altra també de música, eh, música més de cantautor, a la plaça de l'Ajuntament, que és davant de la façana de l'Ajuntament, la, que també doncs, és, un, és un espai mític i emblemàtic del municipi. I hi ha, més, uns espais que cap la gent per poder-ho veure, també. Sí. Perquè, si no, tens que anar caminant, caminant, sí. i en aquest... se senten a terra, mm. esperen que toquin, esperen que canti sí. i a disfruten. A també, també hi ha algun espectacle itinerant, que feien mm -hmm. malabars de foc, etcètera, que això és preciós i també agrada moltíssim. I bé, bueno, alguna sorpresa que també hi haurà, que potser també me la guardo, no?, perquè que la gent tu que vingui... Tu digues que hi sorpresa, almenys. Hi una sorpresa, una sorpresa. així la gent segur que ve veure la sorpresa. Exacte, no? exacte, exacte. Algo sí. amb llums eh? i projeccions oh. i coses, i a veure si queda fantàstic. i De segur que quedarà bé, de segur que quedarà bé. Mireia, una cosa, com va ser la idea primera de començar amb una cosa d'aquest tipus de fa quatre anys, per entendre'ns? Bueno, a mi sempre m'agrada explicar, i no me n'amago, que la idea no va ser nostra. Bueno. No? Jo recordo que, que feia re, uns mesos que estava a l'Ajuntament, era el mes de setembre o octubre, i ens va arribar una proposta de fer una nit temàtica d'espelmes a pals. Era una proposta d'un grup de joves que estaven fent un, un, un màster o un postgrau a la universitat de Barcelona sobre organització d'avents. I entre aquests joves hi havia un noi que és d'un poble italià que es diu Ballerano, doncs que, que hi col·laborava, no? I llavors hi havia gent d'altre de, de, de Madrid, de Barcelona, i ens vam fer la proposta, i la veritat és que ens va agradar des del primer moment. Eh, sé que ho vam comentar, tant amb, amb l'Anna, amb la Rosa, la tècnica de cultura i la de, la de turisme, ostres, aquesta activitat encaixaria tan bé a Pals, com ho podríem fer, i al final vam decidir, doncs, doncs allò que es diu és popularment llançar-nos a la piscina, és nostre, i dia, i va, aquesta activitat és, és feta a la mida per Pals, sí. ho hem de provar, hem de doncs, de recolzar aquesta gent, també, que volen fer un projecte de final de, de carrera, i, i fem-ho. Bé, bueno, llavors, d'unes quantes converses amb ells, ells van fer el muntatge, eh, amb, evidentment... La primera la, la, vegada, sí, si me'n recordo. O sí, sigui, la part econòmica va ser tot a càrrec de l'Ajuntament, i el personal de l'Ajuntament hi va col·laborar, però el disseny va ser, doncs, d'aquesta gent. Amb material, he de dir, vingut amb vaixell des de Ballerano. És a dir, del que feien, utilitzaven ells per fer la seva nit d'espelmes en aquest municipi, i vam fer una col·laboració crec que també molt bonica amb aquesta gent, amb trobades que ells van venir més d'una vegada equipar, els que va intentar fer una mica de germanament que, que era complicat també, perquè a vegades als ajuntaments també la gent canvia i les coses no acaben de funcionar, i vam començar així. Sí que per temes doncs, que la, la segona potser no, no és el que esperàvem, i bueno, i temes de logística al no, final. No, sempre ha sigut meravellós, escouten perquè però... jo l'he vis cada vegada. Bueno, al final els camins de base separen, no? Sí. En aquest cas ells van seguir el seu camí més eh, a casa Itàlia i altres els seus camins laborals bé, i nosaltres ens doncs, vam decidir que una activitat que s'havia relat també bé al municipi, doncs s'havia de continuar i ara es continua, doncs, amb, sobretot amb el treball de la gent de, de turisme de l'àrea de turisme sí. i amb la col·laboració, la col·laboració de, Pals, de tothom, que clar és, com deies tu que havies clar, anat amb clar, les pelmes doncs, clar, és el, que clar, és clar. Clar. el dematí a primera hora, a veure, sí. quin dia fa, va, sí que podem fer-ho bé no, jo estic creuant els dits i les cames ah! dies, eh? perquè, no, perquè faci un bon dia Home, eh? és que és normal, és, és, que... és que és normal perquè, a veure, és una meravella o sigui necessites el temps que sigui bo. i la col·laboració de tothom, ja està, ja no necessites res més, la veritat no, és aquesta. Jo, jo, la crida aquesta, la col·laboració clar. màxima de tothom, clar, clar, o sigui, de clar. la gent del poble o de fora, perquè també venen turistes que volen col·laborar clar. i han vist escrits, i el, i el bon temps. Això... La resta és uh, que s'ajunten les coses i tot surt uh, perfectament Però és una cosa que crec que val la pena, perquè és com veure una cosa irreal, irreal. arribes allà i dius, mare de Déu, com pot ser que una cosa com l'hem vista sense llum, la nit i ara, bueno, és una cosa única, única, eh? única, única, única. De fet, única. de fet jo crec que la realitat va superar totes les expectatives ja al primer any que, que ho que ho vam és veritat, fer. És veritat, és que Mai és veritat. Mai ens ho sín puc imaginar. Tant, tant, com el que després el del fons va ser. No, o sigui, és a dir, la idea era molt, era molt maca, tu ja ho visualitzaves però, una mica, una però, però cosa, quan ho veus... Però, una el fet, el, el natural... El terreny, el natural, podràs. tot, dius, no, és que realment sí si que era així, o si sigui, teníem vam tenir la certesa que era bonic i va superar totes les expectatives. No, no. cada vegada que he estat en allà i ho he mirat, i ho vist, he disfrutat, i els que han vingut, perquè és normal, quan ho comentes, igual que estem fent ara el programa, mm. ho vols veure... Venen i la gent queda entusiasmada. La veritat és de fet, aquesta. Jo, jo estic contenta per això, no? Perquè, de fet, és una activitat que no, es no de crítiques o queixes no n'hi ha. La gent, ha. al revés, tot de vegades, són coses en positiu. Sí. O les, les queixes o les les eh, suggeriments són en sí, positiu no són per, millorar, exacte, exacte. per millorar, sempre, perquè de fet sempre es pot millorar. Que si podem... es... No? Escolteu, a si poséssiu fer això, d'acord, poder... eh, eh. que això no és queixar-se, al contrari. No, no, però inclús si alguna cosa pot no agradar-te del tot, ho dius amb... de forma constructiva perquè es millori i es pugui sí, sí, sí. fer d'una altra manera el proper any. I aquest, aquest sentit de, de, de sentir-se una cosa com una cosa pròpia, que t'agrada molt i és que llavors defensar i la vols preservar, doncs, doncs a mi em sembla una cosa molt positiva. I ara m'imagino que ja, ja teniu preparat totes aquestes coses, en algun lloc hi ha, més o menys, perquè, escolteu-me, està molt a prop. Sí, tenim moltes coses preparades, ah, però he de ah. dir que com amb tot... Sabeu, per últim hora sempre han correus, sempre, hi ha. sempre, <ríe> això sempre. I això fent-ho bé. Perquè a més a més com que busques voluntaris, no saps mai aquest any quants voluntaris tindràs, I qui seran? ni qui seran, perquè poden podran. ser mateixos, I, quan no? I quan podran? I quan podran? Sempre veus les... un que ve al matí, l'altre vindrà a la tarda, l'altre al migdia, però i a la sig... suma de tot? Sí, però a mi em fa notar que sempre diodeu, tranquil, endavant. Sí, tu veus cap allà, tu veus cap allà, o sigui sempre necessiteu algunes persones sempre. que veritablement et puguin ajudar, tant és un cantó com un altre. Sempre necessita col·laboració, perquè de fet eh, estem parlant de gairebé 20.000 espelmes. Són moltes espelmes, eh? Sí, de fet, vam començar amb 10.000. I ara estem parlant de 20.000 espelmes i fem moltes figures. Les figures porten moltíssima oh, sí. feina. Clar, una cosa és posar les espelmetes al peu del carrer, que també porta feina, i l'altra és, després, a sobre, haver de dibuixar i col·locar. I que no és fàcil, eh? I que no és fàcil, Mireia, que no és fàcil col·locar no, no eh? perquè no, fàcil. no ho és, eh? No, perquè has de col·locar perfectament bé que, Home, línia, que quan verdaderament que estigui de nit se't vegi sí. i tot bé, sí, sí, i sí. que vegis lo que és de lluny, ja veus és conèixer el territori conèixer el racons, oh. saber on has de col·locar és cada fabulós. cosa i fabulós. això és treball de camp, no? anar passejant i anar mirant on ho pots posar Mentrestant el que té necessitat de veure o d'alguna cosa perquè té necessitat de veure portes criatura, també està obert o sigui, tens sí. alguns llestos que es poden assentar si estan cansats, que això també vull bueno, dir, la perquè perdeu per hi ha molts pares però... que venen sí. amb el cotxet sí, però pot passar molt bé, amb el eh, cotxet, eh? passar, per això t'ho dic perquè amb el cotxet, verdaderament, va millor que no pas la criatura, que, que hi ha bastanta gent i va Sí que, que demanem bé. que es vinga a ah, vegades, si venir temps, sí, Home, i amb el cotxe Clar. i també, doncs, a gaudir una mica del poble sí. abans i després i després, per, per, per després és clar. Després, sí, no també. di, arribo exactament al nom, al mateix número. No, no, no, no, no. T'arribes una micaet abans, tranquil·lament després i després quan és el moment d'encendre, posa doncs, llàs tim. Ja som. Sí, bueno, de fet la gent que ve avants pot gaudir d'això això, doncs, de col·laborar sí. a l'ancesa de totes clar. aquestes espelmes que per encendre les alhora i poder començar tot junt eh, van demanar, "Per favor, una espalmeta d'aquelles per no jupinsar tant." Quan de les, les candeletes, candeles, les candeletes petites, les candeles, que te recordeu previsió de què ni haji per deixar d'observar. Per em fa llenç. gràcia que em deien, un espelmeten", Però de quines vol". No, no, aquelles per encendre. Sí. Ah, vostè vol dir una candela, va. Vale, sí, sí, sí, sí. Si no escriben els dits, va, com am l'encendedor. Recordo que deia, "Una espelma", però com, com una espelma, es vol No, no, no, no. Aquelles ja, ah, una candela, vostè vol dir. Que candela per ancenendra. Es portaven uns quan així per la família, té, te gafa aquesta i aquesta per si dos d'ajudar. Totom. pels nens va molt molt bé. els encanta, els encanta. Feta, és per això, no? És, és també una, una activitat en família. No, no, és que és meravellós. Jo des d'aquí que l'he vist, aquest serà el quart any, m'ha encantat. Aleshores he volgut que aquesta vegada vingués la Mireia, que és la regidora de cultura i que ho expliques ella mateix, perquè ella sap perfectament tot com va. I jo des d'aquí diria, no s'ho deixin perdre. Val la pena a tots aquells que no ho han vist. És algo únic. Dic algo únic perquè ho és. Aleshores, ella que digui el que queia perquè sense acabar el temps. Sí, ella m'ha agafat les paraules gairebé, no? Jo, jo recomano a tothom, tothom que, a tothom que ho hagi vist, evidentment que repeteixi, perquè aquest any també canviat la temàtica i sempre sí, hi ha novetats, que hi ha coses noves. però a qui no ha vingut doncs, que no es deixi perdre l'ocasió d'una doncs, activitat que jo crec que és única a la zona. M'atreviria a dir que la zona... I gairebé a tot Catalunya una nit d'espelmes. De, Hi ha altres llocs d'Espanya o, o del món que es, que es fa, però aquí no. I que, bueno, aquest marc incomparable que és Pals i aquesta activitat doncs, són magnífics per venir a passar una estona en doncs, família, o sol, o amb, amb qui es vulgui, però a gaudir d'una doncs, activitat molt, molt i molt bonica. Els convidem. Els convidem absolutament a venir. A tots. A tothom. L'avi, l'àvia, la mare, el pare i els nets, sí, que tothom. són les tres generacions. A tothom. A tots, perquè... Per qualsevol perquè, serveix. perquè exactes el que li anava a dir. A qualsevol pot disfrutar i recordar-ho per tota la vida, d'acord? Mireia, moltes gràcies per haver estat amb tots nosaltres, no, perquè bo, ho és que jo per necessitava perquè fossis tu que ho expliquessis, no jo. Que és el no mateix, perquè jo explico les coses, però tu expliques les que sents, que hi veus i que ho vius. Llavors, per això vull que sí, estiguis aquí. Un, una, una activitat doncs, que organitzen des de l'Ajuntament, evidentment, la sents com una cosa tu, teva i això. la pots explicar des del teu punt de vista. Jo ja sé vista, que és, que és una persona puntissim. que està molt ocupada, perquè ho està, o sigui, perquè la, per fer-la venir ja em va dir, mmm, que jo siguis puntual, que fem el programa B que no sé què, no sé quantos, però que tinc moltes coses. Vale, dic, vale, vale, esperem que no passi res. Però l'he fet venir perquè crec que és ella la que tenia que dir-ho. No, I molt agraïts eh, per no. aquesta invitació. I ben agraïts de nosaltres perquè estiguis amb tots nosaltres. Bé, uh, senyors, senyores... Vagin de cap a pals a veure aquesta activitat tan preciosa, tan preciosa, i ja m'ho sabran dir, que saben que després em diuen, escolta, això que has dit és una meravella, que tal i que qual. Pues d'això es trata. Mireia, gràcies per estar amb tots nosaltres. I esperem veure'ns, doncs, el divendres de la setmana. Dissabte. Ai, dissabte, perdona, de la setmana vinent. I ens trobarem tots allà. Tothom allà a dos quarts de deu. Gràcies, gràcies, gràcies. I jo des d'aquí em despedeixo, com sempre, amb una abraçada molt gran per tots i amb aquell petó que no pot faltar mai. I ara la Mireia que ho faci a la seva manera. Doncs uh, re, agrair-vos l'atenció la, que, que teniu escoltant aquest programa. Moltes gràcies per convidar-nos per poder explicar la primera mà ja això i ens veiem allà el dissabte, sobretot a dos quarts de deu. Aires de cultura...